Дзен і мистецтво догляду мотоцикла. Глава 30 В Аркаті ми заходимо до невеличкої холодної сирої їдальні, їмо боби з чілі, п'ємо каву. А далі знову в путь. Цього разу їдемо швидкою і мокрою трасою. Попереду в нас Сан-Франциско. Зробимо привал за день мандрівки до нього. Розмежувальна смуга на дорожньому полотні під дощем чудернацько відбиває світло фар стрічних автівок. Краплини дощу дріботять по склушолома, а скло переломлює світло чудернацькими хвилями, кругів і півкругів. ХХ століття. воно довкола нас, це все двадцяте століття. Час уже завершувати Федрову одісею у ХХ столітті. Нарешті спекатися її. Коли наступного разу на заняття з ідеї і методів 251 риторики, група зібралася за круглим столом у південному Чикаго, Ф секретар факультету оголосив, що професор філософії захворів, хворів той і наступного тижня, спантеличені студенти з групи залишилося близько третини, Пішли попити каву через дорогу. За столиком з кавою один студент, якого Федер мав за розумного сноба інтелектуала, сказав, «На мою думку, у мене ще не було таких неприємних занять, як ці». При цьому він дивився на Федера якимось жіночним сварливим виразом, неначе навмисно навмисне псував подію, що мала бути неприємною. «Цілком згоден», – відказав Федер, і вже приготувався було вислуховувати якісь нарікання. Та не почув. Решта студентів, здається, відчували, що причиною був Федер, та їм не було до чого причепитися. А тоді одна старша жінка з протилежного кінця стола запитала, навіщо він взагалі відвідує заняття курсу. «Я сам зараз намагаюся це збагнути», – відповів Федер. У вас очна форма навчання? Ні. Вдень я працюю викладачем університету неподалік Пірса ВМФ. А що ви викладаєте? Риторику? Вона запнулася. Усі, хто сидів за столом, глянули на нього і замовкли. Минав листопад з дерев облітало сонячне оранжеве листя, і голі віти зустрічали холодні північні вітри. Випав перший сніг, тоді розстану. Сумне місто завмерло в очікуванні зими. Під час хвороби професора філософії їм задали підготувати ще один діалог Платона, Федер. Що для нашого Федера нічого не важило, оскільки тоді він цим назвиськом не називався. Грецький Федер був не софістом, а молодшим оратором, який допомагав у діалозі з Сократою і присвячувався діалог природі кохання і можливості філософської риторики. Федер видається невельми кмітливим, у нього жахливе чуття на риторичну якість, оскільки він цитує доволі кепську промову оратора Лісії. Та невдовзі розумієш, що та жахлива промова була фоном, на якому Сократ мав виділятися зі своєю значно ліпшою промовою а після неї ще ліпшую, а однією з найкращих промов з усіх платонових діалогів. Окрім того, єдина визначна риса Федра – його особистість. Платон часто дає опонентам Сократа назвиська, що характеризують їхні особистості. Ось молодий, балакучий, невинний, доберсерди опонент у Горгії має ім'я Полус, що грецькою означає лоша. Федер не такий. Він не пов'язаний з жодною конкретною групою. Він надає перевагу сільській глушині, а не місту. Він до того агресивний, що може бути небезпечним. В одному уривку він навіть погрожує Сократу розправою. Грецькою Федер означає вовк, У діалозі його поломить промова Сократа про любов, і вовка приручується. Наш Федер читає діалог, і його надзвичайно вражає чарівна поетична образність. Та його не так легко приручити. І він відчуває ледь вловний запах лицемірства. Промова – то не самоціль. Нею користуються для засудження тієї ж ефективної царини розуміння, до якої вона ж риторично апелює. Пристрасті характеризуються як руйничі розуміння, і Федорові цікаво, чи не тут зародилось засудження пристрастей, що так глибоко укорінене у західному мисленні. Можливо, і ні. В інших місцях напруженість між давньогрецькою думкою і емоцією подається як основна риса грецького характеру і культури. Хоча цікаво. Наступного тижня професор філософії знову не приходить. І Федер цей час використовує для налагодження роботи в університеті Іллінойсу. А за тиждень у книгарні Чекаського університету, куди Федер зайшов перед заняттям, якраз через дорогу, він помічає два темних ока, що втупилися у нього з-за книжкових полиць. А коли обличчя показалося цілком, він впізнає невинного зниклого студента, якого словесно відшмагали на початку чверті. Схоже на те, що тому відомо щось, чого не знає Федер. Він підходить по але той відступає до дверей і виходить, і зникає. А Федер стоїть з пантеличами. Він на грані. Можливо, звичайно, втома. Його виснажує викладацька діяльність і одночасні спроби побороти моць західної академічної думки в Чекаському університеті. Це змушує працювати по 20 годин на добу, забуваючи про їжу і сон. Можливо, від у тому йому тільки здається, що той студент якийсь чудний. Та, коли він переходить вулицю до аудиторії, то помічає, як на відстані 20 кроків за ним невідступно слідує та персона. Щось відбувається. Федер заходить до аудиторії і чекає. Незабаром з'являється студент, якого не було на заняття стільки тижнів. Не може ж він розраховувати на залік. Дивиться на Федера з півусмішкою. Він чомусь посміхається, вгарасте а в коридорі лунають кроки, і Федор вже знає. Ноги стали ватяні, руки затримтіли. У дверях, приязно всміхаючись, стоїть ніхто інший, як сам голова комісії з аналізу ідей і дослідження методів при Чекаському університеті. Він забирає групу собі. От і все. Ось як вони витягнуть Федора через парадні двері. Увічливий, величавий, з імперською великодушністю, якусь хвильку голова стоїть у дверях, а далі звертається до студента, якого явно знає. Він усміхається, відводить від студента погляд і окидає оком увесь клас, наче хоче знайти ще якесь знайоме обличчя, киває, хихоче і чекає над звеном. Ось чому повернувся той студент. Йому явно пояснили, за що отримав на горіхи, і лише для того, щоб довести, що вони хороші, дозволили йому зайняти місце на шоу, коли шмагатимуть Федера. Як вони збираються це зробити? Федер вже знає. Спершу перед усією групою вони діалектично зруйнують його статус, показавши, як мало він знає про Платона і Аристотеля. І з цим клопотом не буде. А вже ж вони знають про Платона і Аристотеля в рази більше, ніж він кого хоч колись знатиме. Вони цим все життя займаються. Далі, коли його сумлінно розітнуть діалектично, то запропонують або скоритися, або забиратися геть. Ставитимуть ще якісь запитання, і він не зможе відповісти. І раз у нього такі нулячі знання, вони порадять йому не паритися відвідуванням занять і взагалі негайно полишити приміщення. Можливі ще якісь варіанти. Та загалом все так і буде. Дуже легко. Що ж, він уже багато чому навчився, бо саме про це прийшов. Свою дисертацію він може написати трохи інакше. І враз йому полегшало. Ватінність зникла, і він заспокоюється. Відколи голова із ним бачився востаннє, Федер відпустив Борідку, тож поки його не впізнав. Ця перевага тимчасова Його швидко буде виявлено. Голова обережно скеплодає пальто, бере стілець по той бік великого круглого столу, сідає, бере стару люльку, звичними рухами з в хвилин її набиває. Він звертає увагу на групу, придивляється з гіпнотичною посмішкою, виловлюючи настрої. І відчуває, що щось не так. І якийсь час ще не квопом набиває люльку. І важусь, нарешті він закуріє, І невдовзі аудиторію наповнює дим. Нарешті він промовляє. Як я розумію, сьогодні ми маємо почати обговорення безсмертного Федра. Він дивиться на кожного присутнього. Чи не так? Студенти групи боязко дають ствердну відповідь. Потужна особистість. Далі голова перепрошує за відсутнього колегу і оголошує план подальшої роботи. Сам він діалог знає добре і тепер чекатиме від групи відповідей, щоб визначити віонігі підготовки. Федер подумав, що це найліпший спосіб вивчити кожного студента. На щастя, Федер так добре проштудіував діалог, що знає його майже на пам'яті. Голова має рацію – це безсмертний діалог. Спершу дивний і незрозумілий. Згодом він прошибає тебе дедалі сильніше, як сама істина. Те, про що Федер говорив як про якість, Сократ, виявляється, описував як душу, самовідданість, що основу. Тут немає протиріччя. Його насправді не має бути між центральними поняттями моністичних філософій. Єдине в Індії має бути тим самим єдиним у в Греції. Інакше єдиних буде уже два. Хіба що розбіжність між моністами стосується означень єдиного, а не самого єдиного. Оскільки єдине є джерелом усіх речей і містить усі речі, то його неможливо визначити в межах цих речей. Позаяк, щоб не використали для його визначення, воно завжди описуватиме щось менше за єдине. Це єдине може бути описане лише алегорично, шляхом аналогій, фігуру яви і мовлення. Сократ обирає аналогію неба і землі, показуючи. Як притягується до єдиного особистості колісницею, в яку запряжено двох коней. Аж ось голова комісії, звертається із запитанням до студента, що сидить поруч із Федром, закидає легку наживку, очікує напад. Студент, до якого звернулись помилково, не нападає, і голова врешті з презирством і роздратуванням дає йому спокій. Кинувши докір, мовляв, слід краще готуватися. Настає Федорова черга. І він уже встиг опанувати себе і мусить пояснювати діалог. «Ні, якщо мені буде дозволено розпочати по-своєму», – заговорив він, щоб приховати, що не слухав попередника. Голова завбачає у цьому подальші докори, попередньому студентові, всміхається і пихато погоджується, що це слушна думка. Федор говорить далі. Я гадаю, що в цьому діалозі особистість Федора характеризується словом «вовка». Виголошується він доволі голосно, з ноткою гнів. І голова аж підскакує на місці. Є очко. Так, відповідає голова. Блиск в очах підказує, що він уже впізнав бородатого відповідача. Федор з грецької і справді означає «вовк». Дуже слушне зауваження. Йому вже додалося впевненості. Продовжуйте далі. Федер зустрічає Сократа, котрий знає лише міське життя, і веде його за місто, де починає цитувати промову оратора Лісія, яким сам захоплюється. Сократ його просить зачитати, і Федер її читає. Стоп! жива голова, який також уже цілком себе опанував. Ви переказуєте сюжет, а не пояснюєте діалог. І викликає іншого студента. Здається, жоден зі студентів не знає суть діалогу так, щоб задовольнити відповідь діалогу. А тому, з удаваним сумом, він каже, що всі повинні уважніше перечитати діалог, і цього разу він їм допоможе. Візьме на себе тягар пояснень. І враз спало напруження, що його він саме створив. Голова продовжує розкривати значення діалогу, втримуючи загальну увагу. Федер вдумливо слухає. Через якийсь час щось його відволікає, поволі вкрадається якась фальшива нотка. Спершу він не розуміє суті, а тоді метикує що голова пропустив Сократовий опис єдиного і перескочив наперед до алегорії колісниці з кіньми. У цій алегорії шукача, який намагається досягти Абсолюту, ведуть два коня. Один кінь білий, шляхетний, покірний, а другий злий, упертий, пристрасний і чорний. Один допомагає потрапити до небесних воріт, а другий перешкоджає. Голова я ще не сказав, та вже ось ось має оголосити Білий кінь то поміркований розум, а чорний кінь темна пристрасть, емоції. Ну, ось уже та мить їх описати, і фальшива нота враз перерослава кождя. Він трохи відступає і стверджує: і заприсягнувся Сократ богам, що говорить істину, дає клятву казати правду. А якщо сказаним ним не буде правдою, тоді він заплямує свою душу. Пастка. Він використовує діалог для доведення святості розуму. І щойно те буде доведено, він перейде до дослідження розуму. А тоді, от тобі на, ми знову в царині Аристотеля. Федер піднімає руку, розвертає долоню, лігать на столі. Якщо колись рука й тремтіла, то зараз вона твердає спокійно. Федер відчуває, що наразі він собі формально підписує смертний вирок, та розуміє те, що коли опустить руку матиме інший смертний вирок. Голова бачить підняту руку, дивується і нервує, та надає слово. І Федер мовить, це все лише аналогія, тише. Голова явно збентежений. «Що?» – запитує він. Чари його виступу розвіялися. Увесь цей опис колісниці і двох коней. Звичайна аналогія. І «Що?» – перепитує той. І веде далі. «Це істина?» Сократ перед богами заприсягнувся, що це істина. «Сократ сам говорить, що це аналогія», – відповідає Федорик. І якщо ви почитаєте діалог, то побачите, як Сократ підкреслює, що це є правдою. Так, але перед тим, десь, здається, за два параграфи, він стверджує, що це аналогія. Текст перед ним можна звіритися, та у голови, здається, стає здорового глузду не читати. Якщо він це зробить, і якщо Федер має рацію, то перед аудиторією він втратить свою репутацію. Він же був певен, що ніхто уважно не читав тексту. Риторика – 1, діалектика – 0. Неймовірно, думає Федер, що він це запам'ятав. Це ж зводить на нівець усю діалектичну позицію. Можливо, саме в цьому і полягає суть вистави. Звичайно, це аналогія. Усе аналогія. Але діалектика цього не знає. Ось чому голова – Замовчив це Сократа твердження. Федер його вловив і запам'ятав, бо коли б Сократ цього не доводив, тоді б то була не істинна. Поки що цього ніхто не бачить, та невдовзі вони зрозуміли. Щойно було щемт розбите голову комісії з аналізу ідей та дослідження методів. Він не мов язика проковтнути, Ніяк не здобудеться на слово. Тиша в аудиторії – яка на початку лекції була на його боці, стала руйнівною. Він не розуміє, з якого боку було здійснено постріл. Він ніколи не ставав на герць із живим софістом, тільки з померлим. Він силкується вхопитися за якусь ниточку, та не знаходить її. Його власна інерція тягне до прірви. І коли він все ж добирає слова, то здається, що мовить інша людина, Лепе, що школяр, що не підготувався до уроку, щось наплутав, та однак сподівається на поблажливість. Намагається далі плефувати, знову пояснює, що ніхто, як слід, не підготувався до уроку. Та сусід Федра за столом дивиться в очі і хитає головою, очевидно, що хтось таки підготувався. Голова затинається, вагається, не наче групи. Лекцію зірвано. Федору цікаво. Які ж тепер будуть наслідки? А потім бачить, що відчувається щось недобре. Переможений невинний студент, що стежив за ним, тепер уже зовсім не невинний. Він криво посміхається до голови і ставить йому саркастичні запитання з натяками. Пораненого на голову добивають, і нарешті Федор розуміє, що цей сценарій готували для нього. Йому нікого не шкода, відвідчуває відразу. Коли пастух вирушає вбити вовка і для розваги бере з собою пса, то мусить усе спланувати, щоб не накоїти помилок. Пес певною мірою, родич вовка. Пастух може про те забути. Голову виручає якась дівчина, вона ставить легкі запитання. Той їх із вдячністю приймає, довго відповідає на кожна і потроху збирається з духом. А тоді його запитують, а що так діалектик? Він замислюється і, о господи, повертається до Федера і пропонує йому відповісти. Ви маєте на увазі мою власну думку? – питає Федер. Ні, скажімо, думку Аристотеля. Ну що ж, тепер не до тонкощів. Він зібрався заволокти Федера на власну територію і там із ним розібратися. «Якщо я добре пам'ятаю», – починає Федер змовкає, – «так», – рот голови розтягнений в усмішку, пастка готова, – «наскільки мені відомо, Аристотелєва думка наступна, діалектика основа всього». Вираз обличчя викладача вмить змінюється від гілейного до шокованого. «Це так!» – ніби вилає. Та останні модні. Мисливець знову потрапив у пастку. Він не може завалити Федер на твердженні, взятому зі своєї ж статті у британській енциклопедії. Риторика 2. Діалектика 0. А з діалектики походять форм, Веде далі Федер а з та голова його уриває. Він розуміє, що знову вона на його виходить. Тож це питання більше його не цікавить. Не слід було йому уривати відповідь, думає собі Федер. Якби він був щирим шукачем правди, а не пропагував одну точку зору, то так би не вчинив. Міг би чомусь навчитися. Раз він стверджував, що діалектика первинна, то саме це твердження стає діалектичною єдністю, і воно полягає діалектичному аналізу. Федер міг би запитати, а які ж існують свідчення тому, що при пошуках істини найголовнішим є метод запитання відповіді. Не має взагалі жодних свідчень, а коли твердження стає предметом вивчення, тоді воно стає сміховинним. Ось ця діалектика, як Ньютеновський закон за тяжіння, сидить сама просто посеред нічого і породжує Всесвіт так чи що разом. Діалектику, матір логіки, породила риторика. Так само риторика це дитя міфів і поезії Античної Греції. Так історично склалося, що є логічно. Поезія і міфи реакція до історичних людей на все, що було навколо, і заснована воно на якості. Якостя не діалектика є генератором усього, що ми знаємо. Заняття закінчується. Голова вже у дверях відповідає на запитання, і Федер мало не підходить до нього щось сказати, та не робить цього. Коли життя таке напружене, то не викликає особливого бажання спілкуватися, щоб не завдавати собі зайвих клопотів, не прозвучало жодного приязного слова, навіть натяку не було. Зате на нього вилив жбан ворожості Федер вовк, годиться. Поки легкою ходою він повертається додому, то дедалі більше упевнюється, що воно йому підходить. І він не почуватиметься щасливим, навіть коли вони радо приймуть його дисертацію. Ворожість справді його стихія. Саме так. Федер Вовк, ж, спустився у долину, щоб полювати на бідних невинних громадян цієї інтелектуальної спільноти. Те, що треба. Хримину розуму, як і всі заклади системи, засновано не на індивідуальній силі, а на індивідуальній слабкості. Хримині розуму насправді потрібна не здібність, а не здібність. Тоді тебе і вважатимуть гожим до навчання. А справді здібна особистість завжди загроза. Федер розуміє, що він втратив шанс влитися в цю організацію, підкорившись будь якій із аристотелівських засад, як то вимагалася. Та подібна можливість навряд чи варта всіх тих поклонів, підлещувань та інтелектуального приниження, необхідних для її досягнення. Це форма життя низької якості. Він бачить якість на межі лісу смуги, а не тут, де за задимленими вікнами і океанами слів і він розуміє, що все, про що він говорить, тут ніколи не прийме. Адже, щоб це збагнути, потрібно звільнитися від соціального авторитету, а у них такий заклад соціального авторитету. Для овець якість є словами пастуха. А коли взяти овечку і завести її вночі до межі лісу смуги, де віють вітри буйні, то овечка наполохається до півсмерті, бекатиме, ликатиме, поки не прийде пастух або вовк. На наступному занятті групи він робить іще одну останню спробу бути чимним, та голова її не приймає. Федер просить його пояснити один пункт, мовляв, не зрозумів. Усе він зрозумів, та подумав, добре було би трохи поступитися. А у відповідь йому, може ви просто стомилися, якому його призижили вішення. Та він не ображається. Голова звинувачує Федера у тому, чого боїться. До кінця заняття Федер дивиться у вікно, шкодуючи цього старого пастуха, його отару овець і псів у аудиторії, шкодуючи себе за те, що ніколи не стане одним із них. А тоді лунає дзвінок, і він йде звідти, назавжди. А от на заняттях на пірсі військово-морського флоту неначе відбувся спала. Студенти уважно слухають оцього бородання з гір, який розповідає їм про те, як колись у цьому всесвіті була така штука, як якість. І їм відомо, що воно таке. Вони не знають, як мають до цього ставитися, вони не мають певності, а дехто навіть побоюється його. Вони вбачають у ньому щось небезпечне. Однак він полонить їх, його хочуть слухати ще і ще. Та Федерж також не пастух, і його вбиває необхідність поводитися саме так. Знову відбувається дивна річ, яка й раніше ставалася у його класах. Непокіжні дикуваті студенти на останніх рядах йому співчували, ставали улюбленцями. Тоді, як більш слухняне овече поголів'я з перших рядів, його страшилося і викликало презирство. Навіть коли вівці здавали іспит а їхні некеровані друзі з задніх рядів не здавали. І Федер бачить, та навіть сьогодні не хоче собі зізнаватись, проте він інтуїтивно бачить, що добігають кінця його функції пастуха. І знову він себе запитує, а що ж буде далі? Він завжди боявся тихші в класі, тієї, що знищила голову. Він не звик годинами розводити деревені, це його спустошує. І зараз, коли нема на чому зосереджуватися, його заклинює на цьому страху. Він заходить в аудиторію, лунає дзвінок, а він сидить, мовчить. Тривали час ані пари з вуст. Хтось зі студентів заводить із ним розмову, хтось окликує його, щоб розбудити, та, зрештою, всі замовкають. Всі мало небожеволюють от внутрішньої паніки. Кінець заняття студенти прожогом кидаються до дверей. Він іде в іншу аудиторію і там відбувається те саме і в наступній аудиторії, і в наступну. Тоді Федер іде додому. І все. Більше запитання, що буде далі, не виникає. Настає день подяки, його чотиригодинний сон скорочується до двох годин, а тоді геть пропадає, кінець усьому. Він не збирається повертатись до вивчення Аристотелової риторики і не повернеться до викладання цього предмету. Кінець усьому. Він тиняється вулицями, і його розум потьмарюється. Тепер на ньому замикається місто і стає у його дивній перспективі антитезою тому, що він вірить. Цитаделлю не якості, а цитаделлю форми і сутності. Сутність у формі бетонних пірсів і доріг, у формі цегли, асфальту, частина автомобіля – старих радіоприймачів, реяк, групів тварин, які колись паслись у преріях. Форма і матерія без якості. Така душа у цього місця. Сліпе, громістке, зловісне, негуманне. Зриме у світлі полум'я, що вночі пнеться вгору з півдні. З тих доманих печей крізь важкий вугільний дим, що згущується і спускається на нові вивезки. Пиво. піца ландромат та інших незнаних і безглуздих знаків на безглуздих прямих вулицях, що переходять в інші прямі вулиці і так без кінця краю. Коли б усе тут було цеглою і бетоном, чистими формами сутності, просте і відкрите, можливо, він би вижив. Його вбивали малі ж ілюгідні натяки на якість. Фальшива, гіпсова подоба каміна в квартирі, що як справжня чекає вогню, а його ніколи не буде. Чи огорожа перед будинком з кількома квадратними метрами трави. І це після Монтани. Кілька квадратних метрів травички. Якби ж хоч не було цього тиночка і клаптя трави, тоді нехай. А тепер воно нагадує про невідворотне втрачення. На вулицях він ніколи не може нічого розгледіти крізь бетон, цеглу і неон, але він певен, що там за ними навіки поховано гротескні, покручені душі, що ніхто не приміряють манери, щоб самих себе переконати в тому, що вони володіють якості. Вони завчають дивні претензії на стилі гламур, які їм пропонують модні журнали і інші мас-медіа, а продають торговці сутністю. Він про них розмірковує ночами, з їхніми розрекламованими, блискучими черевиками, панчохами і спідні, визирають із запрошених вітрин у гротескних нарядах. І коли її позор розслаблюються, зникає полуда і з'являється єдина істина, що кличе до небес, Господи, та тут же нічого нема. Тільки мертвий неон бетон і цехла. Він починає втрачати відчуття реальності. Часом йому здається, що думки мчать із швидкістю світла. Та коли він намагається зробити щось буденне, здається, що на кілька хвилин, поки вигулькує, бодай, якась думка. У голові дедалі розростається одна єдина думка взяти з діалогу Федера. І що написано добре, і що недобре? Чи варт питати в лісі, або в якого іншого поета чи оратора, який хоч коли писав, чи ще напише політичний, а чи який твір інший, що віршував його поета, чи писав прозаїк, навчити нас цього? Що є добро, Федерет, і що не є добро? Чи маємо шукати в цій пораді? Саме це він пояснював багато місяців тому на лекції в Монтані. Платон і кожен тогочасний діалектик оминали це, поза як усі прагнули визначати благо в його інтелектуальному зв'язку з речіми. Тепер він бачить, як далеко відійшов від цього. Сам він теж робить ті ж негожі речі. Попервах, його метою було збереження якості невизначено, та в процесі Герсі з діалектиками він робив твердження, і кожна з них ставала цеглиною у стіні визначення, що він її сам будував навколо якості. Будь-яка спроба розвинути систематизований розум навколо невизначеної якості руйнує саму задачу, бо систематизація розуму руйнує якість. Все, чим він займався від початку, було дурістю. Третього дня він кудись повертає на перехресті незнайомих вулиць і раптом йому темніє в очах. Коли здатність бачити повертається, він виявляє, що лежить на тротуарі, а люди собі йдуть повз, ніби його там немає. Він на силу підводиться і намагається пригадати дорогу додому, та плимдомог гальмує. Думки сповільнюються. Приблизно в той час вони з Крісом намагалися знайти, де б купити двоярусні ліжка, щоб на них могли спати діти. А після він уже не виходить з квартири. У спальні без ліжка, на ковдрі кинуть ті на підлогу, він сидить, підібхавши під себе ноги і витріщається на стіні. Усі мости спалені, зворотнього шляху немає, нічого немає. Три дні три ночі Федер вирічається на стіну в спальні, і думки не рухаються ані вперед ані назад, вони заклякують. Дружина цікавиться, чи він не захворів, та він не відповідає. Дружина сердиться, та Федер лише слухає, не реагує. І він усвідомлює, що саме вона каже, але більше не бачить у словах потреби. Не лише думки уповільнюються, а й бажання. Тихіше, тихіше, ніби вони набирають невагому масу. Як важко, як утомливо. Сон не йде. Він почувається гігантом за вишки мільйони кілометрів. Відчуває, неначе безмежно розширюється в просторі. Він починає позбавлятися від усього, що обтяжувало все його життя. Дружині каже, щоб взяла дітей і йшла, віднині вона вільна. Зникає страх відразу і сорому, коли все ще не невмисне, природно стікає на долівку. Долається страх болю, мученицького болю, коли цигарки, ненавмисне природно. Дотлівають до пучок, поки їх не гасять водянки. Його дружина бачить зранені руки і сечу на підлозі і викликає допомогу. Та перед тим, як надходить допомога, поволі, спершу непомітно, Федорова свідомість починає розпадатися, розчинятися, згасати. Він поступово байдужіє до всього, що буде далі. Він знає, що буде далі, і течуть сльози. За сім'єю, за ним самим, і за цим світом. У пам'яті зжинає, залишається уривок старого християнського гімну. «Ти мусиш перетнути долину?» — він його полонить. «Ти мусиш це зробити сам!» — здається, це гімн Монтани. «Ніхто інший за тебе її не перетне!» — йдеться у ньому. Здається, там далі щось є. Ти мусиш перетнути її сам. Він поринає цю міфічну долину самотності, і виринає, немов чутившись від сну, і розуміє, що його свідомість – міф. Була лише сном не чиїмось, а його власним, і тепер він мусить його підтримувати власними зусиллями. А тоді навіть він в лапках зникає, і залишається у ньому сон про самого себе з ним самим у ньому. А якість Ареде, за яку він так уперто боровся, заради якої пішов на такі жертви, яку ніколи не зраджував, та яка за весь час ніхто так і не збагнув, для нього стає зрозумілою, і душа нарешті знаходить спокій. Автомобілів поменшало, їх майже не лишилося, а дорога така чорнюща, що світло, фари заледве пробивається крізь дощ. убивче. Може статися що завгодно, раптова яма, пролите пальне, збита тварина. Та коли їхатимеш занадто повільно, тоді хтось вріжеться ззаду. І я не розумію, чому ми досі в дорозі, давно вже треба було зупинитися. Не тямлю, що роблю. Здається, я видивлявся якийсь мотель та замислився і про мене. Якщо так триватиме й далі, всі позачиняються. На наступному виїзді з траси ми повертаємо, сподіваючись, що кудись нас то заведе. Тож невдовзі їдемо по нерівній виборістій дорозі, всипаній гравієм. Я їду повільно. Крізь дощову габу, вуличні ліхтарі... Відкидають хиткі дуги натрієвого світла, ми в'їжджаємо зі світла в морок, і знову на світло, і знову в тінь, і ніде жодних ознак гостинного прихистку. Дороговказ ліворуч попереджає стоп! Та жодного дорого вказу, куди ж їхати далі. Обабіч темінь. Тут можна їхати до скону і нічого не знайти, ще й траси не відшукаєш. Де ми, гукає кріст? Не знаю. Мій стомблений мозок повільно працює, навіть не уявляю, що відповісти, чи що робити далі. Аж ось попереду біля дороги бачу біле сяйво і знак бензоколонки. Вона відчинена. Ми зупиняємося і заходимо до середини. Працівник, на вигляд крізь одноляток, якось дивно нас розглядає, ні про який мотель він не знає. Я беру телефонний довідник, знаходжу кілька адрес, читаю йому, і він береться пояснювати, як доїхати. Та йому це погано вдається. Я телефоную до найближчого мотелю, розірвую місця і уточнюю, як до нього доїхати. За такого дощу і темряви ми ледь не проминаємо мотель. Там уже вимкнули світло. мовчки все оформляє. Наш номер – останки похмурих тридцятих. Недолуха, оновлена людиною, яка геть нічого не тямала в сталярній справі. Та в ній сухо, я обігрівач, ліжко, а нам більше нічого і не треба. Я вмикаю обігрівач, ми всідаємося перед ним, і незабаром холод, дрижаки і волога випаровуються. Кріс не підводить погляду, все дивиться на стіну, на решітку обігрівача. А потім запитує, коли ми повернемося додому? Отакуй. Тоді, коли доберемося до Сан-Франциско, кажу я, а що? Я так стомився просто сидіти його голос затихає. І що? І, ну, я не знаю. Просто сидиш так, наче насправді нікуди і не їдемо. А куди треба їхати? Не знаю, звідки мені знати. І я не знаю, відповідаю я. «Ну як це так, не знаєш?» І він плаче. «Та що таке Кріси?» – допитуюсь я. Він не відповідає. Тоді опускає голову в долоні і розхитується туди-сюди. Від цього мені не по собі. І він припиняє хитатися і каже, «Як я був маленьким, усе було інакше». «Як?» «Я не знаю. Ми завжди щось робили». Те, що я хотів робити, а тепер мені нічого не хочеться. Він і далі так моторошно розхитується, так само сховавши обличчя в долонях. А я не знаю, що діяти. Цей незвичний, чужорідний, не від світу цього рух, хитання, наче людського зародка, що хоче від мене відгородитися. Те і від усього. Повернення кудись у невіть, не знаю. Дну океан. Уже знаю, де таке бачив раніше. На лікарняній долівці. Ось де. Я не знаю, що діяти. Перегадя ми вкладаємося у ліжка, я намагаюсь заснути. Тоді запитую Кріс. А було краще до того, як ми поїхали з Чикаго? Так. Як? Що ти пам'ятаєш? Було весело. «Весело?» «Так», – відповідає він і замовкає. «Ти каже, а пам'ятаєш, як ми їздили і шукали ліжка?» «Ні, це було весело». «А вже ж відповідає. Веде далі. А ти хіба не пам'ятаєш? Ти змушував мене шукати дорогу додому. Ти грався з нами в ігри. Розповідав нам різні оповідки. Ми каталися, чимось займалися. А тепер ти нічого не робиш. Як? Я роблю. Ні, не робиш. Просто сидиш кудись, отупившись, і нічого не робиш. Чую, що він знову плаче. Дощ тарабанить у вікно. А я відчуваю, як на мене починає тиснути щось важке. Він плаче за ним. За ним він сумує. Ось про що той сон. Увісній. Здається, так я лежу довго, дослухаючись до потріскування обігрівача, до шуму вітру і терабаніння дощу по даху і склу. А тоді дощ ущихає, і не чуть нічого, крім крапель води, що їх вітер часом струшує з дерев.